Vem är skaparen? Vi avser inte skapelsen av universum när vi använder termen skaparen i vår religion. Vi är inte som de traditionella religionerna utan en ny jordlig religion som fokuserar på den här planeten. Skaparen är den vita rasen. Vita människor är skaparna av all kultur och civilisation av värde. Roende på vår religion kallas kreativister eller skapare.